بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ وسلام علی عباده الذین اصطفى دا رسوکی لك تکلیف ہوگئی آغا تے پئی آ ہراوان پرو غا تکن تو گد یادہکان رکتی پئی خودم ناريمان دبر ها خهدا موږ دغه ډېره شې ودا څنګه کوی دغه مې راوړی ما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه على عباده الذين اصطفى دا کوم کی داونه چې موږ نو دې کې وماندری علوم ذکر کیږي عام تور دیک یاونو تمونغا علم نصرف کتاب او په دې کې په خلک ټکی دري علوم ذکر کیږي دا غدري وړ علومو باقاعده تعريف غرض غایا موضوع دا ذکر کو خوده دې ټول دا خبره زهن کې کې نه ول پکار دي چې دا ان د کمونه شروع شوهل ده د هر علم د یو وخت نه ابتدی شوهل ده د قران ابتداء د رسول الله صلى الله عليه وسلم د نبوت ميدارې دونا شویلہ او رنی آیونه الفاظ په غاری رات نبي عليه الصلاة والسلام تنازل كرس اوغيكهم دا علم ذكر الله وطوف اقرأ بسم ربك اللذي خلق خلق الإنسان من عالق اقرأ وطبوك لكرم اللذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم نو دا قرآن داد دا رتول علوم محور او داد طول علوم دا قرآن دا ذكر دا قربيه او دنیا کې اټدا د یو وخت نه شویلې د نمبر احادیث صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا نبی دی صلی الله علیه و دا دغه ابتداء هم د یو وخت نه شویلې نبی علیه السلام چې کله مبعوث شو او د اظهار د نبوته خلق ته او, او خلک د الله دین تر اوبلل او الله ورطوی واندر عشرتک الاقربین نو دا دغا وقتنا نبی علیہ السلام دا صفا دی ریت و خطر او خلکت اعلان دا یا معش على قریش نو دا احادیثو نبا یو ابتداد دا, دا زمانی نوشو نکا نو خلکت اعلان داوی قولو لا الہ الا اللہ, اللہ دا اولنی حدیث د نبی علیہ السلام دا خلیم و باکن رویت قاسی علوم راتل نو استمباد شورو شد نو اولنی استمباد نبی علیہ السلام قان او دا احادیث نا اکن گا صحابہ کرامو بیا ایمو مجدہیدین بیا مرتب شو مدوان شو اغا علوم اغا فقه مدوان شوی مرتب او بیا دا غیر دا اصول مرتب شو نو اصول فقه ورتبی دا قرآن تفسیر مرتب شو اولنه مفسر حضرت عبدالله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیا رات للا دا خبر قران او حديث راغل العجم ده فعجم نو خبر او دي ده مرفوع او ده منصوبنا او ده مجرورنا او ده مركب او ده غير مركبنا علم نو خبر نو فزور غير نو پویدل نو چنه پویدل مولماء لگیدل اضوی ورطا دا علوم که خودل حالت علی الله اللہ واجههو یو ملاتوی ابو الاسوار دو ولی دو ایل یو قبیلنا اگر تیوی چھتا یو علم مرتب کا اگر چھتا یو علم نومی پاگواقی علم نحو علم نحو کی نخودل خو یو علم او اصول و ارتکیخ حضرت علی کررم الله وجهه او <تصفح> اعلم <تصفح> مرتب کو دا فاعل مرفوع دا مرفوع بی دا دا خبر بی دا مفعول منصوب دا منصوب بی دا تمیز بی آحال بی دا با ملوری دا با دا مخیر آزی دا با رستو رازی که مخیر آزی دا مطلب بی که رستو رازی دا مطلب بی یعنی د علم نحوی مسائل مرکب دا خبر راچلینا نو د علم صرف ضرورت پیدا شي د علم صرف دا چامو د وونکو خبرې به د آخ... اخری خپل مقصد درته چمو د وندو د دې مثالی چمو رتب کړي مولیان په خپل میں کې مختلف اختلاف کو پر حرف سے کہ شکنان اختلاف حرف کی شتہ او نحو کی شتا صرف کی شتا اصول و نو پدے صرف پدے تدوین کے میں اختلاف دے نو عام علماء او داوی عام علماء کہ دا ابو عثمان بکر المازینی ابو عثمان دا اسم کنیتے بکر نوم دے او مازینی مازین دا تبیر نوم دے اغیر تمنسوب دے نو اغیر دا علم اغم رتب کو که دا علم اغم رتب کو اغا وفات شوے دے پا دو یا په دو سو یا دو یو کم پانزوس ہیری کی وفات شوے نوعام علماء دا خبري چه د دے علم تدین دا علم صرف دا عثمان بکر المازینی کرے دے او دا محققین و عالمانو دا دے چه د دے علم تدین امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رحمه اللہ تعالیٰ اذکرے دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ رے د ټولونم ښکي په ائمه او متہدیین کې د فقې تدوین کړلې د فقې مسالې تک دا چې صحابه کرامو اجتهاد کړو استبداد کړو خود تدوین نه کړې تدوین مطلب دا چې هغه له لیکلو کتابي شکل ورکړې شي دا صحابه کرامو ټول متہدیین صحابه کرامو او ټول فقهاو او ټول علماء او قول محققینو تاکر مرالا او تا فرق حالا اس تا فرق او قول او یقوالی نسبتیوال جوو نشید وقت اب پوشوئی نو عظیبان دیکھو من گوتانیشو دوولی او ټول عادلان دی خدای بخل یخالک دی سوک دی خدای بخل یخالک دی ا باجنہ پو یو دیا تا کنه کوی اشارہ مبشره داخل کله فلک ری او دینور په تملیږي نو الله پاک ثوی رض الله عنه و رضوا عنه چې کله چان الیدین بقیق نه وسین صحیح کنا او چې الله او ذی الیکہم المهدون الیکہم المفلحون دا د دا چا دا پا رغلی اول دا صحابه دا پا رغلی لماو کن دکا دوکر ایلی دا پا رغلی اولائکا هم فائزون داد صحابه دا پا رضی اللہ عنهم و رضو عنه صحابه کرام دا پا او بیا صورت وَلْقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ تَسْقُ عَلَمِي نام به تاکید به پارا به تاکید پارا الله ما در ته دخل په ته تم... دا نو داري خبرانه کوخه خا... اب بالا پر خلق, خلق کار دی ارفع لا خلق دی داږي سره موږ فکر نيشته دي چې اغي اندې څه ګو ته ولګو اخو د نبي عليه صلوات و سلام د ملګرتیا او د صحبته په اړه انتخاب کړو الله موږ نو اونادی پس پرده کېلو انتقاخ کې غالی که مفاهوم په تورات او مثلوه په انجیل دروست کول کوو تدوین د عین فقه او په دې ټولو عالمانو کې د ټولو نه غټه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ځکه هغه امام اعظم ویل کی دا بالواسطه او بلا واسطه ده دې ټولو فاحاو استاد ده بلا دا امام مالک مالک دا امام ابو یوسف دا امام محمد دا امام زفر رحم الله دا بل واسطہ ڈائریکٹ استاد دے او بل واسطہ بل واسطہ چې پمن کې واسطہ راشي نو بیا دا امام احمد ابن حنبل استاد دے او دا امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ مستاز دے او دا نور و خلقو او محدثین او استاد دې بلواړه د امام بخاری مو استاد دې پدریمه مرتبه شي هغه دی نو هغه زکه خو ورته ایمانی اعظم ویلې کیږي نو د دې چه تدوین هغه وکړي علماي کوي ويږي هغه ته سبقونه وي نو چې هغه علما علما شو د ابتیااد مرتبه ور افیدل نو بیا په یوه باس باسکو نو کله کله بدا چې او چ دا خپل شاگردان وبد خپل استاد سره اختلاف وکړو خدای اختلاف د په اړونو دا اختلاف ای اختلاف چې نبی صلی الله علیه و علیه اختلافه اومتی عظمت امت اختلاف دا رحمت یذما اختلاف به کنه چې خفه به اره درېګي مطلب ان کوښو کوون درېږي کافر کېږي ها دا اختلاف دا اختلاف کو زیده زید و عناده ای که زیده و عناد نو نو د دی فیقه تدوین امام ابو حنیفہ رحمه اللہ او نو چې څنګه امام ابو حنیفہ رحمه اللہ ده ده فیقه مدوین اول ده نو د ده صرف هم مدوین اول ده ده مذب ده محرقین و عالمان ده ایک سو پچاسی حجری کی وفات شوه د ابو عثمان بکر المازینینا سل کالمخ کی وفات شوه نا سل کالمخ کی داینا وفات شویل نوګه وځبان دی د دې ا دغه چې کوم دی ا نو څه خبرې کوي بابڑ جمعہ ورته شیګړې شیګړ بازار کې چې بس ارچند روډ نه راځي او تپوڅي بابڑ جمعہ بابڑ جمعہ تاو ها ها بالکل دې فېسیبلي طرف ته وراځئ ارچند روډ ورته ارچند روډ نه نه براځه ها واې څه ها نو دا دی علم صرف تدوین اغا امام ابو حنیفہ رحمت الله عليه کرلے دا ابو عثمان بکرہ سلکالا تقریباً مخشی اغا دو سوا اتسلویخ یا دو یو کم پنزوز حجری کې وفاق شوئے او او چې چکم دے په یو سل پنزوز حجری کے چکم دے وفاق شوئے سلکالا مخشی شو او دا دیو کتاب دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کتاب دے اه هل مقصود المقصود, المقصود. كتاب خانو الكلاوي كشويلي المقصود داغي المقصود شروح مختلف شروح باغلي كلاشويلي يوا شرح دا دا المطلوب بقرن بله شرح هذا امعان الانظار امعان انظار داون داغي دا. او روح الشروح داون داغي وشرح هذا دا. د دې خبري وضاحت کولای شي د کتاب د امام ابو عیفه رحمۃ اللہ علیہ او د خبرې تایید رسول الله کله چې دا په طول کې ده چې د کتاب مصنف امام ابو عیفه رحمۃ اللہ علیہ شو نو تووین د علم صرفهم هغه ته منسو شو غوړ قول او د محققین قول هغه هم په کې ده ګل دا د دې علم ابتداء شو او بیاروستو پکی خرکو تحقیقات کری دی لویلوی کتابونے پکی لی کری دی شروحی لی کری دی او داسے مغلق کتابونے لی کری او آم آسان کتابونے لی کری دی بیاتافو تا عارضو کچی دی کتابونو که چی مونگو تا دی انصرف کتابونو آگو پا دی که دری علوم ذکر کی گی. عام تا وربانتی مونگو آگو چی کتاب یہ تموږه د علمي سر کتابونه وایو او د علمي کتابو کتابو شقاق کتابونه ورته نولو او د علمي خط کتابونه ورته نولو په دې کې ذکر کیږي یوتا علمي شقاق یوتا علمي معرفت یوتا علمي خطوي خو ملي خاص کښته صرف زمومسخ د ورو کتابونه مون په درس کې ہی یو علم یو او بلې فصولې اکبرې را په دې دو کتابونو کې موږ سره دا علوم په عنوان باندې علم الخط یت علم الكتابه تم او په نورو کتابونو کې دا په علم فناندی د علم خط مسائل په ځای په ذکر کېږي لکه مثال مرا او منګوالو په مراحته د علم خط مستقلی مسائل یې خو ځای په ځای پکې مصیرہ اوستی دیا لکا دا مسئلہ دا بدا سی لکے لکے گی گی دا لفت بدا سی لکے لکے نشان دیئی نشان اللہ تا شو تکوم چه دا مسئلہ تک لیا علم خطرہ خیل کی برا شی خبرہ نو دری علوم بزکر کی اول دی علم اشتقاق دوی صرف درین دی علم خط یا علم کتابت دا دی دری علوم دا غی بمونگا تعریف انکو داغي بمونغا موضوع بیانو او داغي بمونغا غرض او غایه بیانو اولانه علم عربی کی علم دے اشتقاق ده اشتقاق د لفظ قیالو کی د بعد استعال مصدر ده اشتقاق د بعدی استعال مصدر ده او دی مجردی شاکا یا شوکو شاکا یا شوکو مجرد دابا دی پر قیاس پر او دیتا مزاعت ویلی اول داو پی جنا چه مجرد سو بابوی تفصیل بیرازی کهو بالتا دی وقتی صرف قلاصہ زہن کی که ناو مجرد بابونا، لی. مستعمل، مستعمل دیل، حل تشکل راشی، بیبی تیل و خود دی وقت صرف دمرا قدریات تا، چه مجرد بابونا، شفق بابونا لیل، او بیاد دگا بابونا، ممدداتیون، دا بای داپا نسو رقی آستے، داپا ذرا بقی آستے، داپا سمعاقی آستے، داپا کروم قی آستے، دا الفاظ بمنګوي دا دے مطلب بشي دا دي مطلب دي چې کلمه دا با په اسوائيه است نو دا da de ki pa maazi ki ayn kelima da de maftuha la aw pa mudhari ki ayn kelima mazmuuma la laka naswa yan suru da uzun de mauzun bihi da de دا فعیف علو یو دا تلعا دا یوم یا قیاس تے فلیبان دا مون بل چیز ترو دا کنچه تا دوکاندار تور شی ماتا کلو چینی راکا نو آگا تلعا کیا بل طرف تا کان شید دونا او دا یه بل طرف اکی چینی آچه نو چینی آچه دا چینی که دیکانی کو برابر شی دا تول برابر شو کل کم دا مقیاس دے دا ترازو دے بیاکا دا سوشی علیکم مالا پاو چیر ندا کانے لرکنو برکانے تکیر ممچی والو دا فعلی فعلو فعلی فعلو فعلی فعلو ندا موزون بیہی دی موزونات پا دے باندے کلا نصرین سرو دے کلا ضربائز رو دے کلا کروयक روموده کرسمیا یا ساهده لا موذون موذون بی چې کوم تمون گتل وايو کوم تمون گتل وايو کوم تمون میراث وايو کوم تمون ترازو ولو دې د فقاهه علماو د دې حروف مقرر کړی دی دغه قرار روان دي سی او اعتبار د دې ترازو په بدله دوه دې د مقیاس په بدله دوکي عین کلمې حرکت نلرې دقیق کلمې حرکت نلرې مشته او دللام کلمې حرکت نلرې نشته دا څه کوي په وایو را یادو جمله یاو سره چې د عین کلمې بدلې دولره عبارت دي چې کله مونږ وایو دا لفظ زویادا ا کلمه قياس داسه نه سوار باندې مرادي معنا بدلې د ماضی کې عین کلمه مفتوحه نه او کومضاعی کی عین کلمہ مزموم مدا نو مرہ دا خبر شق يشوق شق يشوق دا دا. او کړه چې شق یا شق شق یا شق د کی دا باب پرورته یاسته نی ماضی پکې مفتوح راایندا او مضاری پکې مزموم راایندا شق یا شق شقن شدولته وی کی چودلته وی له او د دینه اشتقاق باب افتعال و باب افتعال کی فر ابتدا او دفیع او دعین کلیمی پر این کی تا زایدش اشتاقا اشتاقا اشتا اصل وزنی دائی اقتدارا افتعالا نو دا اشتاقا جا پا کتاو اس ادغام کرد ادغام مسلی علوانی بی شی متیانست هنو فرانی دویح حرف دو یو جنس فرانی آشی او دوارہ حرفنا متیانست ہوئی که متیانست ہیں دو یو جنس نی او دوارہ حرفونا متحرک ہوئی نو تب دا اولنے حرف دا بستاکین که کمارتی نمتحرکو ایعنی اسحاط دا حرکت بطینو کے اسحاط دا حرکت بطینو کے او دا اولنے با پسانی کے مدغم کی ادغام سے توئی ادغام سے توئی الباء والحرف في المخرج مقدار الباء الحرفين يو حرف و مخرج کی قدر و سمرا وقبا دو حرفا فدی کی ادا کی و ادادہ فی ثانی طریقہ دا اول با ساکن کی خو تعریف دالے ذا <تصفيق> اولاني حرف ذا دي ساكين خوكو مخرج دمرا يساركي الباث الحرف في المخرج مقدار الباث الحرفين يو حرف في مخرج دمرا وقو دمرا ران في را في شدك السمرا وقو دو حرفون اذا كي جي نو دا اشتاقى ذا متجانسان نحن حرف دي اذا تائ اختيال دار متحركا ساكنه اس قبل تمام حرف متحرك وي. او ده متجانسان متحركين او ما قبل الحرف ساكنه الذي متجانسين اذا اول حرف حركت بما قبل تنقل قلت انقل صوت الزبرشت مسائل لروان اشتقاق اولا نحن جدولكم ذكرقيقي دا علم اشتقاق, اشتقاق باب ارتعال مدرده او دا ماخوز ده په مجرده کده شق یا شقو شقن تعریفیس ده تعریف ده علم اشتقاق یا ساتا علم علم بتحویل الاسل الواحد علم بتحویل الاسل الواحد الى امثلت مختلفت لماعان مقصودة علم علم بتحويل الاسل الواحد فقرزولو ده يو اسل بان ده يو اسل سيشدو قرز الى امثلة مخالفة امثلو مختلفو مختلفو امثلو تنه دي دير امثلت نجولك صدفة لماعان مقصودة لماعانو دفارة شاغمعان مقصودو الاول ني چې تخیلته علم بتحويل اصل الواحدي <متحدث> علم د پګرزولو د اصل واحدي دا اصل واحدي ولي اصل واحدي ذكوي چې دا اختلاف نه خبره وکړه د اختلاف نه اختلاف زکه په دي اصل واحد کې دا غمره اختلاف دي دا بيديانو او د کوفيانو بسريانو چې اصل واحد دا مصدر او کوفیان وی چه اتواحد ادا مازی دا دا مازی اولا نیسی را او دا من پنور و الفاظو کے بدسی انداز وایو چه اصل پا اشتقاب کی سوک دی اصل پا اشتقاب کی سوک دی نو علماء پا تختلاف اصل پا اشتقاب کی فعل دی دا ما واحد مذکر غاید سی غدا اوالا را. او را اوکو بیتیان ہوئی چی اصل په اشتقاق کی مقدر دی اصل پا اشتقاق کی مقدر دی نو در اچی واحدو دا دا سهولوی بتحویل مقدری دا سهولوی بتحویل فعلی دا که یوی ویلی نو بل پاتی که دا که بلی ویلی بل که کی به تحویل المصري ذکوفیانو مذاپاتی کده او که چارت ویلی به تحویل الفه نو ده بسنانو مذاپاتی کده ده خپل افسولې دو مدوار نه خفقوم ذکوفیان نه خفقوم به نو اعلی واحدي وي او اسکو دامولا بسری ده نو ده بتنه نکم واخدی ا دا غب المناحش کم دا کوفی دی یعنی دا کوفیانو مو مذب بانی دی نو آغبت فعل واقلی بلکت اکلاس یا جیبت جامعوی بتحویل الاصل الواحد ای بتحویل تا تکیمو یاکشو؟ لگ لگ رام اخشو سامو لیان رازی گخفری یاری گئی دلتا ما في شوكا برساوان تشازي تشاويني أمولاً تنوالي باشاويني وواقفنكم اي ريزي مرحبا ناشنالي اه. اه. اه. <اللزم> <تصفيق> علم بتحويل الاسل واحد الاسل واحد الى امثلة مختلفة دا اصل واحد بچاطة امثلة ومختلفة امثلة دا جمدت في وزن من دجمع قلت له کې وزن دي کې وزن دي دجمع قلت له کې وزن دي افعلن دا چا وی دجمع قلت له دا په خپل ځای کې راواندی اېدا امثله مختلفاتن امثله دا د مثال معنا د مثال مثال هغه څه چې وایته د بل څه یو شان دي وی خو توګه سبق ویوخان ده برحا یوشان تیوی کهو خلق وی خلقا ده دوارو مليانو پمینز که مماسلت مناسبت مشابہت مشاکلت خبر کن کوئی دا تقریبا تقریبا دا الفات کم ما اوی نو نزدی نزدی مالا, مالا دی. نبید باو مینکی مماثلت یا مماثلت دا دے چی تقریبا تقریبا روشان دید کبرن کو دوئی مناسبت دے مناسبت امتق طریقیسا او مشاکلت خو یقین دا دے چی شکل کی اوشانوالی تویلے کی دا مماثلت دا مثال مماثلت نبی مثال دا چانا د دا مماثلت د په خفقی دمو چې ملا خدا اول فرما خبر اورا نه وکړه مسالت خود د بافعالی مصدر دی او هغه مزید دی او مېثخه مجرد نه نه نو دا جرادو د مزید نه مشتق کیږي او کدا مزید د مجرد نه مزید د مجرد نه مشتق کیږي مجرد د مزید نه نه مشتق کیږي څه دې د مجرد نه دو مشتق دو مجرد د مزیدنا دو مشتق کیه گی ده لاسن خبره مولاق اولتا خبره شو روکلی مولاق اولتا خبره یو کتاب ده غیره خبر رایش یو اشتقاق یو اشتقاق کبیر دی یو اشتقاق اکبر ده ده اولن یو اشتقاق لغی دی او یو د اشتقاق استلاحي د دتهوي اشتقاق لغوي دتهوي اشتقاقي لغوي دا اشتقاقي لغوي دي اشتقاق اغه سره ان تجد بين اللفظين تناسبا في اللفظ والمعنى اشتقاق معنا ان تجد بين اللفظين تناسبا في اللفظ والمعنى دا دغو لطونو په معنی کې په معنا او په لفظ کې سره ډیر مناسبت پیدا شي دې په کې ګی استقاق ما بل روانو زخو کوڅر دی ملایمه نو د یو خپل مسدوري لکلا هغه غاټي مودارې سو د رات مودارې نشماله په مخه کې راغه په را را را را بازار با کې نو ما ته ایوي چې مونږ کتاب لپاره طالبانو ته پڑھاو هېبنيو کتاب دې تاسو مخکې نو موري دي لې مې چې دا کتاب می طالبانو ته میری چې وایي ما خو د مواجهې نه وجهه د ویپار وخت کې یو سي کر خارښ ته لا خو مواجهه کوم مجرده او مواجهه دا خبره ده او خبره کومه معلومات ده چې مجد له مزید نه نه مشتک وي خو زه مزید دمجرده د ده دخه چې واجهه ما خون د مواجهتنه مطلب نه پوښي نو ما او ته وې تا ما را حویري او نه غي دکړي نه نه ته ما را حاکیل کی دشت یاد مې یاد دني شو ته کنه نه یم مې زوای ته ثاني یادې مې چستا یاد کا مال د چنټانو پړا کی تګوستو وروبره واني پوښي اوس ثاني یاده ما چه او ته چه چې د چه د ملخواه ده مزمان همه ده وخوه ده بالمولانه یاد که ما بان خوه یقین نشتا اخوه داره ابی سیدیم اولا ده اوی شوه مبانا ابی سیدیم اولا ده فالیج دیش نو دا واقص بالمقام ترازم چه امسلا دا جمع ده او دا مخون ده ده مماثلت نه مثال ده چه نه مخون ده؟ مماثلت وس دل ته درې فتی زنه چې د اصل واحد نراوزی نو هغه به مماثل وي هغه به همشکل وي خو لغمخ په کلاش نمای هم وزن وي ابه هم وزن داغي حروف او د اصل واحد حروف به یو معنی او د اصل واحد معنا به یو شان دي دوسانره په دې ذکر کنا اوس کوم د مولا باركي وایو چد د્વાړو منان یو شانتی دي نو موريس एकदम لدې کنا چې د دې شکلونه یو شانتی دي خیا نو مونګ و د دې دوارو ملیانو پرکی یو شانتی دي نو د مطلب زمونږه دا دې څنګه سوالونه مزیدار نو دښ دکړي دي دا ما نه کومره څنګه د دې دا پرکی یو شانتی دي نو مطلب یې دا چې د د پاج پټکه په سر کې ورهم د پاج پټره خبره پوښې جامات له دی نه دشي په څیر له هاري یوټه یاده واه هاري یوټه کې کله واته کوي د دې خبرو کې مواصلت ده دې تیر اوه وي خبره یې پوښې هه دشي په لارشه نو اوس واه په دې خپل مکان تر ده زمما په دغه نظایروم پورې چې نظیر تم خیال واه او غیر از دې خپل ذات او اقر مغو یود دې دوار نکو کې مو ماسلته په ټکو کې لفظونو کې چې مو ماسلتي نو د ټکو د لفظونو مو دا یا په معنا کې وي یا په حروف کې یا په وزن کې نو دواث اصل واحدنا امثله روایتل امثله یو شانتي تی روایتل نو یو شانتي کې دادی کی حروف و معانی کی مشابہت کے مناسبت سے یہ خبر من کوئی جوار پسندہ مولا یوکے کے خطرات بلوی الا امثله مختلفه الا امثله مختلفه مختلفاتن دیختف ندی دی اختلاف مڑے امثله و دلالتو کے پدیچ یو شانتی مختلفتن دلالتو کے پدیچ یو شانتی بہ نہیں مختلف بئی چکل ادمولیاں یو شانتی دیو مختلف داکی دیشی دا اخو دی اولت پولت خبره دا اخو زید دین زید دین جمع چیده ایشی دوازیده دا اخو تناقص خبره خبره ما بوشی منتق خطاست شکل یاد کلی پا دیواره فالکمرالا نو تناقص دی پا خبرو کرا ری تفاق دی پا دی خبرو کرا ری همور امسی لوه همور کمخالفه سوزا حدر تکون خودا تعریف یوزا لبیا ورا علم اشتقاب طالب مهدو كعلمه بتحويل الاسل الواحي الى امثلة مختلفة لمعاني مقصودة امثلة مختلفة روة وبروة ده معانيه مقصوده ده ده ده امثلة مختلفون بزمنجه مرادسوي سمعنا بوي اغا معنا بزمنجه مقصودي اغا معنا بصي اغا معنا مازوية بي اغا معنا مزاريهتي امعناده الصاعيهتي مسؤوليه بي ظرفيه بي تفضيليه بي كما قال او دغه معاني في قلب تمغم حيواو ديره زماني دا دا دا خبري براتقي قلب وتمغم حيواو د قوس ودى عند خبري بي قلب وتمغم اسم نو ا صدور د فیل بطی راغلی کلمو تصفصول وایو وقود فیل بطی راغلی کلمو تزرف وایو وقود فیل بطی راغلی کلمو تعالوان و صدور د فیل بدعغ واخته و اند راغلی کلمو د تفضیلت اسم تفضیل گو ورتوی و غیره و غیره دا امثله شو لمعانی مقصوده شنو دا امثله مماثل سنجدی او مختلف سنجدی نو مماساتی پدی خبره کدی چه حروف اصلیا حروف اصلیا دی حروف اصلیاور تکلو منہ حروف مزدری Avenı حروف مزدریا او کلو ورتشکلی حروف اصلیا خلو ها تکلو حروف اصلیا وچه دا حروف دا ماصدر چه منگا دا ماصدر اصل کو دا حروف با دمازی مزاری اسم فائل اسم مفعول وغیرہ پٹولو کفرتوی دکا گورا ورکا زربون یوتا کیلے دا مزدر دی دا اصل واحد شو دا بیسانو پلی یا زربا یوتا کیلے دا اصل واحد شو دا کوفیانو پلی نو د دے زربون نا تا زاری جوڑا نو یا زربون باوی نو دا زواد ری بی دے تحروف مزدریوز ده مزدرول ده تحروف اصلیهوی دا حروف اصلیه چه زوادری تا زوادی تا دوادی دوادی حضر دوادی دا تصوب زوادی مجید یعنی سمین فکار مشتا تصوب دوادی دوریت یوبل پکار پیارنے کئی پرتخل کو یوبل کافر کاؤ عدو مولیانی بل فرجگڑوا کجمات ناس تو یویت تکاسی ری بل ویتر کئی حالا کہو ریت ویتا غیر المغزوب آئیم تكافر شوئ وعندما تقولك غير المغضوب عليهم فقط شو شوئ يو سواء تقولك تريد ذلك ما كيف يقول الموليان سوي أنا فوى الحمد والله مسلماني الموليان خوى كافر دي أو ذا مسلماني شاء تقولك لا ما دساره موز نذكره دي. نمي غير المغضوب وليه نمي غير المغضوب وليه دي تقولك تولي مرجع غم دانس تلك هو كافر يه ذا مسلماني خبرك ويش يوضبك كافر كوي كو نخا ويشو مرباني دا زرابلت دا ماضی پی روئتا یزربو زاربون مضربون مضربون ازربو زربا مز دا ٹکی روئتا اخیر اپوری چلے گا اس تخیالوں کا شپڑیتو که زواری بی موجود دی کنے گی موجود زواری بی موجود دی مماسلت راگے کرانے گے مماسلت دا مماسلت لفظی راگے مماسلت لپ لفظ کی مماسلت راگے او پا معنا کی مماسلت د ضربون معنی دا وهل ضربون معنی څه؟ پوڅوږی مغو ځدان خاصه کې معنی دا وهل ضربی معنی دا وهل <تصف> او پوڅوږی معنی ځدان خلک مرانه خه پوڅوږی معنی وهل او خاصه کې معنی څه ځدان او یې مرنه اوس خبره اردو تر راغلي علم ترکی د ضربون په اردو کی دی فارسی مارسی دی ختم دی فارسی که فارسی به نام ملن صحیح سنور کو کاغی ل بیا صحیح کو وین واغه تاکری وی کی باندې مګ نه پویو لکه د عربو عربی عربی عربی وای کنه ته ټول ګو با کی دا کومګی بالا دغه کلام لخم ناشرو ته وایم چې یو عالم سره ملاوشم نو زه ته وایم چې دبر بوخ بیا تکلم بلغه الفصحا دا مخنه وایم کله دا تو یو م نه بیا خلی ترا په صحیح عربی کې خبرې وینم دا وی فجب والله کتر اوسه کوریزم په شویم یو م په دریمه 24 غوښدامې نه کړم دا مې انالجي په سباله ځکه مونږ په کې صفونه سبجر غوړم مداران جا جوړا دا مونږ په کې نه غوړم او په کې داشې نشته راځه نه سبجر راوي په کې نشته چې تا ته تا له اونتا اكل خو زهد حرام تزوله اكل شيري فوشوه اونتا اكل مونه اكل فوشوه اغيو اونتا اكل تره يوح داد اغيو عربيه فوشوه تتاتوه امشوه قدام قدام حرام شنو دو سره مجره اخر ايورو سره قدام قدام انا بودا حرام شن مكاف اوله خدان ایشو دماغ مگه ما تو نی نمولی تک جو مخی مخی ناقدر در بیخ ده گودان بیدم مقدم مقدم ها عمره به کولنوا ها تو صفه مروه ترا صفه مروه دا ایت لندور ان صفه والمروه من شعائرهم فمن حج البيت اعتمرا فله جناح عليه دا ودر نو جوورت فزورة نور ورأوه تغواجي خيو نو شدارتك ايوه ان اصطفا والمروه تمنشه فان حق البيت اوهعت مرفع غناح علي ما قلت قلت غناح ايوه فكذا بغتوه ايوه فران بغتوه تراك امام اوه لبغتنوه ايوه عرب دون خلق قران وقرأت مليان تاليباني بغير مجد الگارية توم الگارية واما ادرات نو یو دغه علي دغه فره کړه یو کتابي عربي او کتابي فارسي په تاسو وي دا فارسي په خو خپل کړه د ګلستان او بوستان او د قه اسکندرنامه کبرواني نوشه مسنوي د مولانا رومي راتوندار خو څنګه نشه کلا کلا دغمه کلا اندیشو که سپاتي دي, دي نو سوختانه چې وي کريارا شاله کا 700 نو نن دې څه کوم ځنلي ټول ټول خبرة ببوشي انو ما يأتي الخبرة دارة ندر زي دارة ولها من فوقتوكي نواري كده له ندر لها ندر لها ندر زي دارة خان نفسي خبرة ما تقول خبرة ما كي قنسلة مختلفة آآ ضربة لفظ ده ضربون اوت ضدن وهلو تولاكي مارنة وهلو تولاكي اس دا معنا خیال کوا چې کله طرز ربوي یزریبودي زایبون دي ناريو خپل خپل معنا ځانل او څه د زرابه معنا هه ک زرابه معنا خبره پولیسې ورکوې معنا کې کوم اندزې کې سمجھه ودا د انګريزي ټکو داروونی جوړ خیال معنا مار اوس یو شخص نه خبره پولیسې وه هه ک راغی وه هه وکړه ایا یوسری اوجه مطلب باندې ست میزان څه څنګه معنا میزان څنګه معنا کوي زارابا وهل وهل وهل کړیو دا یا رسته واه کنه ګور دروغ موه کنه ته دې میزان څه څنګه معنا کوي یوسری الله څنګه معنا کوي وهل کړیو اغا یوسری پته معنا ته راشوې دا معنا په سرور مداګل خبر اپوش وحل کرو دا فو دا مازبعی مانا دا دا شا مانا دا مازبعی دا مانا دا وحل کری دا اوسری دا دا مازی قریبی مانا دا مازی مطلقا زربا وحل اکڑا اگا یوسری پتیر از مانا اگا اوسری اوسری اکم دیادا مازی مطلقی مانا اگر ور تخیالو کان یو طرف پکې لفظي مناسبت راځي د ضربون سره چې زوادري پر پرموجود دی او بل طرف پکې معنوي مناسبت او مشابهت راغې چې او د ضربون معنی وهل دلته وو هل اوکړه راغې اوس یو لغت پکې راغله کرانې یلبو وهل یا نو هل نو معنوی صاحب اپکی موجود د تبون سرا زارب یوسری وون کے اگد وہل معنا کی دیا مضروب یوسری و ہے شے د پک دی وہل معنا راز اذراب دیر زیات و کے دبل مولانا وہل معنا فلاش ذربا دیر زیات و وون کی جینی خبربان دی پوښی دبل جنینا خرګه ورا جی ہا مضروب دا وہل مزربون دووهر زید او دووهر لفظ دا آق ضربون لرا شورو دی او او درسو لکھرکا دووهر ووهر ومانا نو مماثلت معلیم راگئ مماثلت لبزیم راگئ نو امثل شو مماثل شو مماثلت پتاو لگئ گئ گئ چو مولادا تکی پا زیدو لگئ وزن کی مناسبت نشتا پا حروف و اصلیو او کمعنا معنا مسدری وهل دا اخر اپوری پټولو الفاظ او مشتقات کی پراپری دی پدې خبره پوښی وه؟ ها؟ کندارانو خبر څنګه خلاصې؟ تاسو څنګه؟ څنګه خلاصې؟ اوس مختلفات ان کې دي مختلف د تیي مواصلی شونه مختلف وسین دی یاو کان امره مقاله مما مختلف دی په اوزان مختلف دی د ضرون وزن تګوره فعلون دی د رب وزن تګوره فعله دی د ذربو وزن ت فعلون دی د عزربو وزن تګوره فعللو دی د ظریون فون د مضوبون مفعلون دی د ضررببانلادي د مضربون مصون د د مزربون وزن د یوبل نبا ماصلت په او ما ک را دی معنی مزدری تا معنی حسین ویلے کی گی معنی مزدری مورتویلی گی پر خبر بوشید او دی خروفو دا مزدر تا خروف مریم ویلے کی گی. او خروف اصلیم ویلے کې نو پا دیکی مماثلہ چو او اختلاف پا اوزال کرا غی نو د مولا کې که خطا نشو شوی وی علم بتحویل الاصل الواحل الى امثلت مختلفت لمعان مقصودت معانی مقصودا اگواز شنو اشکال تاتین شکا نا معانی ما مقصودا ماذریت تے پا ذاربا او پا ذاربون کی فائلیت او پا اذربو کی تفزیلیت تے یا معنا کی دا خبر بخشل کرا شنو حج دا تعریف دا علم اشتقاق شو. موضوع دا علم اشتقاق موضوع تعليق بغير يوشيكو يجندليك يجينا نو تاعيش لذكا او موضوع شه دا علم وضع ده صده بار وضع او كم صد الفاظ و حروف كلمات و جمله ده شه داغینا با بحث کی گئی ناغا موزود علمی اتقاق مفردات کلام العرب مفردات کلام العرب من حیث الاسالة والفرعیت في الجوهري مفردات کلام العرب مفردات کلام العرب علم صرف ده پارا موزود د جبې مفرد الفاظ دا, دا عربو تک اوس راځي کېدو چې موږ دا تک علم د الم صرف نو دا د ا هم دغه عربي اجازه به پاره وټ د فارسي دجبې د پاره د علم صرف نو د اردو او د انګريزي او د پښتو د پاره علم من صرف دا علم صرف مسالې چې دا پاره علم مشتق مسالې چې دا, دا, دا, دا پاره وایي العرب ذكر العرب قيض له مفردات وكلام العربي من حيث اصالته والفرعيه دبيتنا چه دا اصل دي دبي حيثيتنا چه دا فرع ده لك څنګه چې موږ وایو الکن مدار اصل دي مصدر اصله او د دې فروع چې کوم دي هغه مازي مو د څمره مشتقات هغه د فروع دي و کلام العربي من حیث الاسارت والفرعیت فل جوہر حروف اصلیو کہ جوہر حروف اصلیو تغیر کی حروف اصلیو پر اعتبار بانے او زاربا داغی فرادا دکا پا زاربا وزن بدلش یدربو کی وزن بدلش یعبا کی زائدن رالا زاربون کی وزن بدلش علیف با کی زائد رالا مزروبون کی وزن بدلش میمو وو کی زائد رالا مفرادات و کلام العربی من حیث الاسالت والفرعیت سل جوحری او بیا فرز دا علم حاصلی ستس مقصد بے ستس غرز تامخه تا سب فائده پراتا دا او بیاده اروس تو غایهی یو غزوی یو غایهی غایه غرد دسته اوسته کی شوروی نوی مخه تا دیو زانتا یو فائده اختلی دا کتابونه اوی ام نو دا شیده خاصیلش دیکی فرد پا بیل فیره و بیل قوه که لی تغرض و بغائی کی فرق بسید؟ بالفغل، بالقوان تک مفایدستا مکی تپرتلا نوازیت غرض ویلے کی گی بالفعل چا غفیدہ دی حاصلتا نوازیتا دی غای ویلے کی گی دا دی علم اشتقاق در غرض و بغائی دی پیجندون مکی اول در غرض و بغائی الباعث على صدور فعل الفاعل لتوغي غرض الباعث اغس از تش على صدور فعل الفاعل ذا فاعل ذا فعل اولو مند ذا فاعل ذا دی. غرض الباعث على صدور فعل الفاعل او غايته ولدي التي التي تترتب على وجود فعل الفاعل التي تترتب على صدور فعل على وجود فعل الفاعل أرصده أغفائدك مرتبة شواء دفاعل دفايل كو صدور بانده دفاعل دفايل كو وجود بانده نو ديتاوه لكي غرض باعث ده أو غاية كم دهنو صداء حصول دفاعل او دا فیده دید لکه گورا تا پا دید نیت بانده دا دوکان پوری دید یو پاو او یو پاو علوان را اولما او یو پاو واری را اولما کهل کرا نو ردید نبز پسا پا خو حلوان را پا خو اوز دا حلوان مخی تستاشتن خو بیقوا اغب پا لک کی او پاکاری چی پراتا دا حتا خیال دے که زل اگیای مخورونی نو دولی که دا او بخکا تا پورتا زیره دی نو دددق تی پراز پا بنیاد تروان چی دوپان تا بازار تا پتاتا تا دے زی پمند مند بانده زی نو کنگار تا بایمال دونه چیلی را که دونه غوری را که دونه چکل ده سو جیره گرمی دا او خوان الضاعث على صدور فعل فعل غرض دي غرض بها راغلي نو كي راغلي؟ نو بطن او تيري دي ورطولة غور بل شو لپاس ريپيت جيشكي دي, دي او شين دي ورواچول شوون او يتللللل تبرا باني فوشي نو اخير داك اغالواف تخشوه او اغدر اوخ کې دي خوضا او لاستي ورونزل او کاوه دی پښکلی طرح دیغه طالیک یو ډولم ملي کې ګورا ګورخه باندې کې لګیه چې لګی په کې هغه دې مخ ته دی ګلاسونه یې خودل د دې څوک څوک پوری دی ډاکټر مطلب باندې پوښتنه وکړه ها او بدلته کې د الوانو دا په شو سره ورته او بیا هغه پسی یو پیاله بیا بل پیاله بیا ولا فینځی شو راشي اوس دې الواده کې کله تکینه او عملم دی شروک را او په زړه پورته کې دا شوه یا شو لنسی شو الکی ته ترتیب علي صدور في دا فايل د فیل فساتیری دو چیک نو پیدا مو ترتیب شو دا ګټه دا یوه کیږي صفشان دی ورته که سنیږه کنات خبر باندې پوي شو ای خبر باندې پښوي او په علم اشتقاق دررسته دی د علم اشتقاق ناخذ علم ناخذ ما كات غرض غايت تاريخو هذا علم اشتقق غرصت به تحصيل ملكة تحصيل ملكة يورف بها انتخاب الإصالة والفرعية في الجهر على وجه السواب تحصيل ملكة يوى فور حاسي دون مهارة حاسي ملكة دون مهارة تحسیل ملکتل یو محارت حاصلی دلی صد پا محارت حاصلی گی یعرف بی ها چپا سب اندی با پیجندلے کی گی سشی با پیجندلے کی گی انتصاب لساب والفرعیت نسبت ال یو کلمیتا یو لفظتا او دا فرعیتا دا ایسالت او دا فرعیتا تب نسبت کونشی یو کلمیتا ایسالت دا اصل دا فرعیتا على وجه الثواب تحقق قيباني بسواتك انتساب سنسا كم درتهوين تحسين مكة يعرف بها انتساب رسالتي والفعيلتي على وجه الثواب كالك مرالة استجد علم الثواب دكولو لدلت راغلعي نتازين كدالا كزداء كتابهوين نو کی بیا پی جنما دا باید ټکي پکانا آکان باندې بیا پیژنما دا کاراست ما کي تاسو قرارداد پروته کنه ما کي تاسو قرارداد پروته کنه کله کله ته چې کښې رات نګل شرط نه کو نه نګل کنه چې کوو دې ټکي او خپل زېدی پری دې آرام دې پری دې نو مخې ته دې یو फायदा پراته ده چې علم صرف بس پکما علم اشتقاق بس پکما علم حق بس پکما نو بیا به دا به وو که تحیل ملکت ملکا بحاصلشی یورفو بها پی جندلی بیسی جی پدر ما شبانه انتصاب رسالتی نسبت کولیو لفظ پدر ایسالت والفرعیتی نسبت کولیو لفظ پدر فرعیت على وجه سوا فحق ترید ایسالت وکی دیشی که علم مول ذکر یو لفظ تفرع وی اغا اصل یو لفظ تفرع وی اغا فرعی که کل دی کتابو لوی نبیاب تا تا ملکا حاصلش انتظر ایسر از فلائیت با پاسا نکولوشی بعد غرض <تصفح> او غایه دادا غایه غایه <تصفح> الاحتراز الاحتراز عن الخطأ احتراز بچ کی جلد احتراز احتراز احتراز احتراز تزید بچ کی دوتے ویڈا کی اعتراز نکت احتراز الاحتراز عن الخطأ في انتصاب الإصالة والفرعية الاح... بجكيدل دي علم دي حاصلك وسيقينا بجكيدش ذكع علم حاصلك الاحتراز عن الخطأ في انتصاب الإصالة والفرعية خبر بخيالك راشي داد علم اشتقاق تعريف موضوع غرض او غايش ولا او ان شاء الله بيابا قصير علمي طرف او علمي خطوي عشان يبراندك يولي ترى <تصفيق> بس الكفنده دي اخر السنه بعد ما جرينا لهوي six, one more wanted to move when